Die borg van hierdie program is Zannikijs Thuisbakkerij. Mmm, die lekkerste koeken, kapkijks, tambusies, basteikies en vele meer. Een koek vir elke geleentheid. Truukkoeken, vir jaarstagkoeken, themakkoeken en platers. Thuisgebak, nes ouma dit gemaakt het. Jam, jam, mmm, mm. Bel nou vir Zannikijs en Koedwoed, Kaapstad. Contact de lien van Seil by 021-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 Nou ja, op een vrijdagmorgen is dit lekker kost, lekker mense en lekker muziek. Baie welkom by my program, ek is natuurlijk Kathy Lau en ek is tot een met een uur saam met jou vanmiddag wanneer Arlene, my onmoontlike tweeling sister, by my oorneem. Nou nee, raarig nie raarig nie, want ons is so baie die maar sy is die blond en ek is die rooikop dat ons netjewel een tweeling kon gewees, het ons spot altyd na sê ons, ons is geskybe geboorte. Nie weet, ha, um, ouwers kom ook daar van PE's omgeving af en my ma kom van PE af, jy weet, en hy is lief vir die, vir, vir, vir die, vir die, vir die, um, ooskaap, en, jy weet, my ouwers was lief daarvoor, en hy het ook daar gekyre, so ek wonder of my pa nie, dat ek diep in haar maase oog gekyk het nie, ach, dit is sommer die grap jy so, tussen ons toe, maar, um, jy mag toch nou nie uitpraat nie, hoor, ek het, um, nou nie so pas vir die wereld dit geseen nie, nie, <laughs> dit is nie die grap, maar in elk geval, goeie morgen, jy op so by my, um, op jy die program, vrydag jy leid, o, oh, dit is een lekker keiertijd, man, hier gooi ons lekker muziek, ons gooi sommer een drinkdingekie, een waterkie of een teekie vir koffie, of wat ook al, en ons keir lekker op een vrijdag, ek het so my ook vir julle, so tis dier, so een of twee ou grapjes van Tola, ei, hy is daar maar volksbesit, nou, op die van die grapjes het julle daar ook al gehoor, en ek is seker, ons, ons gaan dit nog honderd keer in ons leeftijd door, want hy is volksbesit mense, dit is so lekker, nes Arleen sy program giste aand, jy um, is so, so lekker gekeir, ons het allemaal so lekker gekeir, saam met haar, op haar boer, boermuziekprogram, boer, boer, boer, en um, ons het allemaal lekker gekeir daar op Skype, jy is welkom, ek gaan dan in my Skype ansit, my rekenaar lol vanmorgen, Ei, en ek moet rechtig iwers een nieuwe rekenaar kry, man ja, bid saam met my, um, maar in ook geval, die ding lol vanmorgen, ek het omdreend 15 minuut gevad, net om my rekenaar aan te kry, maar ons is op die licht, en ons gloed het gaan nou net lekkerder raak. So ek gaan kyk, as, asof Skype um, daarom nou nie my rekenaar te stadig gaan maak nie, dan kan jy lekker met my daar op net Radio SA's kletsblad, kan jy met my gesels direct, dan kan ek met jylle praat, terwyl ek uitslaan, of jylle kan natuurlijk op um, Net Radio SA's, uh, kan jy daar wat die omroepers, wat jylle met die omroepers kan gesels, daar kan jylle ook met my gesels, jylle sê niek het my um, program daar gespoeg in plak, gaan kyk, man het jy bykie daar, ek het nou nog die tyd gehad om om te pinnie, ek um, hy hang nog daar ewers, so kyk of jy dan kon opspoel geselsgeris met my, en as jy nou boodskap wil stier, jy wil stuur, is jy ook welkom, man jyne, dis so lekker, hierdie program, ek is die bestuurder van my program vandag, en daarom kan jy en ek maak net soos ons wil, ek skop af met snotkop sa so koel cool soos kooskombais, en dan het ek Leani, my, Katriana en elke klomp, mense vandag, ek het iets even jonk en oud en niet en vars en um, bykie minder vars opgesit, maar um, ek hoop daar is vir elke oudste smaak is daar iets en dan gaan ek nou nou met julle wat braai recepte deel en waar, hoe maak jy beter stijk as jou bierman en so meer, nou ja genie die programma sam met my en net al gesaard loop ek weer en dan gesels ons weer so n stikkie maar as muziek is as uh, kost vir die siel, so as jy nou lis het om te dans, maak so God danietek jawedang oh oh oh oh, oh. Bye. Kou hier amal saam Amal dans die weeske skwele, van op die die tot my Mandela Ja, as die vier en brand op die weeske strand dan kou hier amal saam Amal dans die weeske Skwella, want amal is ons goeie pelle Wanneer die vier en brand op die weeske strand dan kou hier amal saam Amal dans die weeske skwele, Mandela Ja, as die vieren weer brand Op een feestgestrand Dan kun je allemaal saan. sy, hierdie partijkie is nou al aan die gang, man, hy, ons gaan nog lekker keir hier vandag. Jy is nou ingeskakel op net Radio SA, dit is nou so amper kwaart, daar hy kwart oor elf, en nou ons het sommer nog lekker keir tyd vandag. Want nou is my en Arleense program, en die die um, hele ding achter hierdie program is, om jylle list te maak om huis toe te gaan, om by jou familie en vriende te keir, as jy nog die familie het, die, gaan keir net praai en vleisie, want ons Volkie, ons Afrikaanse boerevolkie, het mos in ons DNA ingebou, daar die braai DNA. Ja man, al, jylle lach vir my, maar ek het rarig al vir jylle um, uh, maalfluisbolliekie resep gegeef, wat jy op die kan braai. Maar ja, daar is natuurlijk nou nie vir die, vir die ouds wat so, uhm, bykie minder het nie, dis so vir ons wat bykstikkie byken kan bekostig, en rol jy daar een bolliekie toe, <laughs> ek sê dat ek hierna weer vir julle gee, die lekker maalfluisbolliekie vir, vir die vier, maar hy aangeval, dis so vir die ons wat die jy die tjoppie kan bekostig, of selfs een hoenderkie, want selfs hoender is nie, is daar een arm in die been, nou ja, ek het um, baie lekker misiek nog vir julle, en ek het beloof, ek gaan vandag vir julle so lekker adresies scheen, en adresies is natuurlijk nou my oorlede vriendin Marjaan, um, wat altyd gepraat het van 'n recepie, as a adresie, nou hierdie adresie is, um, dit kom natuurlijk, ek wil net graag of vindig wie op gaan daar, so na die begin van my boek toe, um, dit is a, a ding wat samengestel is paase boek, en dit is um, nou, nie, nou nie my pa nie, dit is nou iemandse pa, en dit is so opgedraan al die paas, opas, ooms, en alle mans, wat a speciale plek in iemandse hart besit, en die samensteller van hierdie pracht boek is Anna Xteen, So as jylle vir my um, wil, of, of, of met haar in aanraking komstier vir my asblief een boodskapje, dan sal ek vir jylle op een manier met haar in verbinding bring. En um, sy sê braaifleis kost is natuurlijk dit wat mis buitenkant in die buit jylle gaar maak, net hou een wonderlijke bekoring in, en die tergende geer van vlees wat op die kool is, sys, maak mys rasend honger, kyk, ek sê altyd vir my man, maak die sak, hoe versarig is hy, ek kan nou klaar geeet wees, maar as iemand een braafleesvierkie opgesteek het en ek reik hy eerste tjoppie, dan kooil my mond. Kyk, en hy by ons in, in die baie, uh, lammersbaan natuurlijk, is daar nou ongelukkig nie um, so baie braaflees nie, hy is net baie baai maar een mens raak betekers moog vir baai ek is maar eindelijk een braai vluis, ou. Nou ja, dit is seker een van Suid-Afrika'se nationale tyd verdruime, ek het ons daar dank vir julle gesê nie, dit is wonderlik hoe dikwels mense met bitter min ervaring aan kook in sy om een heerlikse kost oor die kooligaar te bak, is in feit my uh, broer Martin de Kok, daarvan kaas vir, hy is een van die boobas, braai vluiers, vluis braai is, braai vlees braaiers, hy maak die lekkerste goeders op die vier, en daar is geen formaliteit by, a braai vlees vierie, a braai is wat jy self daarvan maak, braai bly ewe lekker, of dit nou by a swierige braai plek is, jou eie lapa in die tuin, of in eenvoudige braai toestellekie berei word, die eenvoudigste, armste mense, wat min in die lewe het, kan ook a ou vlees is en dan braai, en my pa het altyd gespot as sê, en as jy nou vandag braai, en hou jylle kinders asblief al die bene, morgen maak ons weer vier, en dan gooi ons die bene in die vierende kie bier ons braai alweer vleis. Nou wat is nog gesenniger as 'n sorgelose saamkeier om 'n braai vleis vier? Niks klop immers daai besonderse rooksmaakje van die kos wat oor die kole gaar gemaakt is nie. Ai mense, kijk nou braai, nou, hierdie braaiflis laat nou my mond te water en die speeksel klieren werk oort, net soos met Delene van Zannikais um, thuisbakkerij, wat altyd as ek al vertentie geluister het, dan kwam my mond so, dan moet ekies double clutch om te gesluk te kry. Nou, les, uh, um, hoe, hoe maak uh, een beter braai as jou bierman? En dis natuurlijk een specifiek steik, beeshaas, nie? Die Afrikaans vir een steik is een beeshaas. Moe nie een gefriste steik ontdooi nie. Jy plaas het net so op die vlamme, en dan sout jy dit eers, wanneer dit amper klaar is, kan jy dit geloo, dit is wonderlik, en dan natuurlijk, um, wat, ek het um, my, um, nou amper sê ek my oorlede zwaar, my ex zwaar, um, daarvan, uh, van, uh, na my koers het um, altyd gesê, jy vries nie die stuik nie, en as jy hom gefries het, dan ont ontdooie in die vorm, dit het dit iets te doen met die, met die kristalle, die ijskristalle, wat die vlees, ek weet nie wat, maak. maar in elk geval, so, um, dit is nou, een van die eerste wenke, wat ek vir jou gee, moet nie kon stuik, in nie, in om net so op die vlamme, en net voor jou afval, dan gaan jy daar die, lekker stikkie stuik, gaan jy dan, soud en peper, of wat ook al jy daar wil opzet, nou ja, ek het een speciaal vir my, broer, Maarten de Kok, daarvan, Kelserveer het ek vir ochend een um, boodskapie, en ek het een speciale tweeliekies vir hom gekies, en uh, hy is een wonderlijke broer, is een van tweeling, ek het nog net een broer oor, en Boeta, ek is verskrikkelijk lief vir jou, en jy moet het nooit vergeet die, en vir jare het ek en hy mekaar half misgekeier, en um, ek is baie, baie lief vir jou, en Boeta, baie dankie, dat jy deel van my, my kinderse lewe ook is, jy en Erika is wonderlijke, speciale mense, en hy het die operasie gehad, ek dink, twee weke, twee weke, uh, terug, en, en, um, ai herstel op die oomblik in ons bid regtig dat God jou volkomste laat herstel en almal van ons hier by net Radio SA se gebedspanne sal ook vir jou bid en mag dit uh, spoedig herstel vir jou wees. Ek weet jy kan nou nogie dansie, so sit maar en swaai maar net daai voetjie van jou wat ek sien of jy daar op jou stoel sit met die een voetjie boer die ander een en as so, dit ontwikkel jy daai voetjies so net so ons papa gedoen het. Maar in elk geval, die volgende twee liedjies is spesiaal vir jou. Die een is Rikus ou skool want jy is nog van die oudskoel en jy is een rechteboosje en een en dan a touch of glass daar die prachtige rau klanke van a touch of class en hulle sing the sound of silence Erika, dit is vir jou ook op 2 September aan die het by my gestaan en my naam gevra. Ek was heeltemal geslaan. Ek kon nie verder praat. Ons het net op top cheesy se agterbak. na die ster en die sirkel man. Dan praat oor die goed wat ek nie kan verstaan. Want ek sê oude skoolboer sien A die pad van Ristenburg Wat nog die TV jou sal oopmaak Ek sal jou dra op my rug En teruggeen wanneer dinge zwaar haak En jou voeten jou nou klaarmak Bly ek jou boos So twaalf jaar later ons het huis gebouw Daar nou was die baie geld die op die plaas getrouw Ek het my reikdom gevind hier echt langs jou As ek nou terugdink in september aan Heel gesê soek een man wat die vrou verstaan Maar die het goed of slecht haar op sy handen draad Want in sy oude school boerseen Al wat van Ristenburg Wat nog die dierke jou sal oopmaak Ek sal jou dra op my rug Geen teruggeen wanneer ding is zwaar hak En jou voeten jou nou klaarmak Blij ek jou oude schoolboosie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 echo in the spin yeah, hello darkness my Lee. Hey alles vir jou. Jy laat weet, jy wou alles van my vergeet, maar alles wat ek kan onthou, is ewers in jou toegevou. Jesus, Is goeie fijn, net is waar te gewoonte, waar jy vloe in my, jy verstaan al my sonde, het is net jy, is alles vir jou. in wat het ook al waard is, maak seker dat jy sterk is, maak seker dat jy weet wat jy, in hey, hey, hey. hoe dit ook al nou sy Beloof en net jy mis my Maak seker dat jy weet Jy soos goeie fijn Net een slechte gewoonte Maar jy vloe in my Jy verstaan al my zonde is net jy Dis from it. Oh, dit is natuurlijk Deewald Wasserval, goeie wijn en slechte gewoontes, ja op het keer sê het ons goeie gewoontes en slechte wijn, dit werk verkeerd om, nou ja, dit is nou 11.32 hier op Net Radio SA, luister na nou my Cathy Lou ek is natuurlijk rooikop hier so op Net Radio en um, Arleen gaan so ener by my oor en ons keur so my lekker saam daar op Skype, op ons um, Net Radio SA Skype, Kletsblad, jylle is baie welkom daar saam om ons te keur, en ek het natuurlijk daar so vir Arleen vir Corrie en vir, um, laat ek net gaan gekyk, wie is allemaal nog daar so um, ingeskakel en dit is natuurlijk Marleen, o, jyne Marleen, uh, ja, sy sê, ek maakte van haar list vir een lekker braaikie en dit nou juist die, as ek rechtig optrek met my program, want dit is mys nou die groot lekkert, ek wil mys nou he, jylle moet list wees op een vrydag om te keir en voluit te lewe en saam te keir en soan, gaan dit huis toe en geniet jou familie en jou kindert. Jy weet, God het vir ons één leven gegeen. Ons moet daar die leven voluit leef. Één leven, mense, en dit is in die oogwink vir my. Gister het ek het weer geseen, um, hier soos een man, ek kyk op sy huis, is hier van my af, en um, hy is 57, en gisterochtend is sy visserman, is hy uit see toe, vir sy vrou en sy, uh, hy het so pas op haar twee weke terug, en hy um, is uit op die see, en die volgende oomlik, het hy een massieve harteval op die boot en hy vir hom dood terug land toe. 57 jaar oud en die lewe is voorbij. So moelie dat het met ons gebeur, die lewe, elke oomblik wat ons gekry het, lewe voluit. En as ek net dit dreg ek om vir een mens voluit te laat lewe, dan is dit, uh, ek in my, my taak geslaag. Jy weet, ek het op een stadium in ek, in ek herhaal dit so derloop en hoekom ek so passievol is oor die lewe, is omdat ek vir so lang vastgevang was in my eie probleem en my eie hartseer, dat ek vergeet het om te leef. Jy weet, op die dag toe sit ek en ek huil weer voor die heren en ek sê, heren, Hoekom is die lewe so onrechtvaardig? Hoekom is dit so? Hoekom moet ek so swaar kree? Hoekom moet ek so huil? Hoekom moet ek hardseer wees? Die Heere sê vir my, want jy vind jou geluk in dinge en in mense. Wees, vind die geluk binnen in jouself, en want elke morgen opstaan, is skenk ek vir jou nog een nieuwe dag. Ten spuite van al die tekortkominge, het jy lewe gekry, make every second count en ek net besef, ek het opgau met leef ek het jou gehoop, as het morgen beter gaan, kan ek morgen lewe nie, vandag met die bykie in die minuut ons het, moet ons leer om te leef en dankbaar te wees leef in dankbaarheid, mense ons het die lewe gekry, God het vir ons met die doel gegee, so dat ons hier op aarde moet wees en die lewe moet leef kom ons lewe vol, of ons nou net 15 jaar lewe, of ons 80 of 100 jaar leef, make every second count, maak elke oomlik van die van jou lewe, um, laat het tel, en laat legende achter, my ma en my pa, was legendes in my oor, wie weet wat so baie wonderlijke dinge, wat ons van hulle geleer het, kan ek vandag van my kinders leer, en ek kan van my kleinkinders leer, dit is so wonderlik, dit is, lewe. Ek sal altyd weet, ons was nie die rykste mens nie, maar ons was gelukkig, wanneer die getuie uh, gedraai het, en die tyie werkelijk waar mooi en goed was, het ons het voluit geleef. Die hartseertuie was ook daar, maar vandag, wat die wonderlijke is, ons onthou nie, meer eerste, daar die pijn en die seer van die verlede, en ons onthoud daar die wonderlijke oomblikke wat ons met ons maan en gehad het, en die wete dat hulle ons baie lief het. Nou die volgende liekie, um, wat ek vir jullie gaan speel, is natuurlijk speciaal vir die klomp jy wat saam met my lekker keier daar op Skype en op die um, netradio sa www.netradio sa.co.za blad saam keier, maar vereers het ek uh, speciale versoek En um, dit is natuurlijk Tolla van der Marwe, sy grappie van kokkie. Nou kijk, ek het hierdie al gelacht, dat my neesvleels uh, wapper in die wind omtrein, en my rugpijn, en alles pijn van die lekker lag. Maar kijk, niemand kan hierdie grappie vertel, soos Tolla van der Marwe nie. Geniet om. James sê, ek sal nie is James sê, vertel my van een man, wat die aan so laat, hy is toegekomen. Die man het my al die te te veel gevat, jy weet. En hy het, uh, as hy nou is toegaan, as hy al die bang sy petel raak op, en dan nog so, so een half bordeltje achter in sy broekzak gesteek, en dan nou sikkel hy, hy is toe, maar nou loop hy zwaar, hy weet, hy is nou amper hy zwaar, wat so twee tree achteruit en drie tree vorentoe, of drie tree vorentoe en vier tree achteruit, soveel so laat hy met later omdraai en terugklap toe loop om by die huis te kom, maar toe hy nou by die huis kom, so sê hy nou so vier, vijf treetjes wat hy nou moet uit, om nou boop by die flat sê, sy so deur in te kom. Nou sik hulle, jy weet, nes hy nou, en hulle die trappe so amper tot bo, dan hulle hy weer achteruit. Dan gaan draai so, hulle draai die honderd jaar later. En hy kom in die derde keer wat hy oploop, en hy loopt daar er toe val uit. En hy val met die halfjek op een klip. En die halfjek stikkend, en nou steek die bar die stikke om vol gaten. Nou staan hy op en hy voel, ho, oh, hy is nou baie meer gate as wat meer mee geboren is. En sy bloed is din van die vijne broer, hy moet nou in die huis kom en hy strompel die trappe op en toe die, die voordeur opstam, toe schreef sy vrou, wat kom soek jy vier uur in die maar op in die huis? Hy schreef vir ander, dat die enigste plek wat nog op is vier die maar. <laughs> en sy sê maar, hy moet opkom, dat hy kan in die kamer kom, hy sê maar, hy het hier een vat wijn, wat hy moet die trappe opzikkel. Sy sê, las die wijn na ander dat maar, hy sê, kan nie, dat is hom. Maar in ieder geval, nou die vrouw maar weer omgedraan en slaap en en hy stap sikkel nou voor en toe en sy die kokkie tielhok moet kokkie in die gang staan gaan maak. En hy weet mis nou nie van dienie vir die koelte die oe voeltje in, die oe hoekkie plat in die voeltjes uit. Nou wil hy achter die voeltje aan. en hy is daar achter die voeltje in nou staat kokkie daar op die stoelselending en sê hy morgen kokkie, morgen kokkie. Je weet dat vol is mal in die nacht, je ken mis hoe ze vol in die nacht, hy is mis heel van sy kop op en hy is nou achter die kokkie, hy sê net hy wat raas, maar hy maak die volkje stil, morgen kokkie, morgen kokkie, sst, volkkie, en hy kom en kom en kom en vang die volkje, maar die volkje buit om bloed, hy loos van die afvrede vark weer, en hy sit daar op die mentelpiece, morgen kokkie, morgen kokkie, hy sê kokkie, en so is hy achter kokkie aan die oor, en stamp stoel om in een lamp om, en daar vang hy vir kokkie, en die vir kokkie vang, buit kokkie weer, en hy vat met die andere hand Hy wil net die kop van sy vinger afvat, daar vat hy die volkies die heel kop af. Toe is so omslinger, die staan net met kokkie in die ee hand en die kop in die andere hand. En daar gaan die licht aan en hier staan mama general, haha. Ha. En die platgetrapte slippers en die gowns on the girdle en die John Player sigaret en sy is van kokkie lief. En die ou kijk die vrou so en hy kijk hoe kokkie so en hy druk die kop so op die volkies en hy sê, Zat jou kop kokkie, zat jou kop. Maar die vrou en in tranen, sy storm na uit En nou storm die ooma vir in die hok gesuit, met koppen al En die oos nou hier in die badkamer en nou die bietje dettel water in die wasbak Nou sit hy met die stikkensterre in die wasbak Hy laaf hulle nou, maar hy sê hy so lekker Hy krijg niek hoendervlees dat sy haare rechtopsta En in bezigheid skoen gewas En nou die oude jermeline en die pleister en die watte En nou staan die oude voor die spiel, nou moet die bak om nou die goed in die spiel te kyk om hulle toe te plak nou kyk as die drankmens buk raak hem aan die hol hy is zakkel man en hy kyk tussen sy bene dier die goed in sy kyk om die kante en hy smeer en hy plak en hy moet so zachtig wist dat hy nog nie verkeerde gaten toe plak op die eend is die oude nou klaar die ouw staan so op die ouw voel so oh, oh, op sy sterre hy voel so op sy bode oh, en kyk om toe al die goed in die spiel geplak <lacht> My, my hidden treasure chest, golden grand piano My duty focused on you, ooh, you, ooh I need it all My acres are the lands I have achieved It may be hard for you to stop and believe the for you Change. And baby, if you hold me, then all of this would go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll, I'll up and run over you Ooh. You, I'll leave it all Just for you They don't understand, they fear they lose so much if you took my hand up for you. My, my hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focused it on you Lekkere man, lekkere, lekkere, lekkere. Uh, Dit is natuurlijk uh, George Ezra en Budapest Bands. Dit is natuurlijk van almal van jylle wat so lekker saam met my keir en al die Net Radio SA omberboers ook wat so lekker saam met my keir. Daarby Skype is een Net Radio SA kletsblad. Jylle is welkom daar met my in te skakel. En um, ek het natuurlijk beloof, ek gaan vir jylle ook lekker adresie gee so tisendeer. Nou... Um, daar is een baie oulike um, manier, hoe jy boerewors kan um, op die uh, koole braai, en jy reig nou die boerewors, die resusaties stokkie, met uie tussenin, dan braai jy die wors oor die koeler deel van jou vier, of jou koole, en so laat jy dit stadiger kook. Moe nie die vel prik dat die vet uitkoek nie, want anders is die worst te droog. Die worst moet juist gaarkoek binnen in die vet, om sodoende die smaak te kan behou. Nou draai die worst om, so draai jy kan sê dat die vet koek aan die binnenkant. En moet nooit meer as 10 minute aan die kant braai nie. Maar nou voordat jy die worst nou op die vier sit, dan laat jy dit doop dit ees so bykie in water, en dit verhoed, dat die worst makklik oopbraai, terwyl dit gebraai word. En dan een baie oulijke manier ook, hoe jy jou fillet kan gaar maak, as jy, laat die fillet vir paar uur in Coca-Cola marineer, voordat jy dit braai. En dan braai jy dit oor die vlamme, en sorg net dat die kante lekker geseel is. Nou, as jy saam met die stikkie stijk, wil jy nou een lekker groentekie ook braai, nie weet, gebraai groente is heerlik, dit karameliseer so lekker, en dit bring die geer van die groente uit. Nou maak jy een sausie, nie, wat nou die volgende gelijke doefelhede is van bals balsamiek winneke, dit is balsamise asein suiker en olijfolie, en dan sit jy nou jy groentiekies op jy rooster, op jy braai rooster, bytekan, ek so sê, snijd nie so klein bykie dikker, um, as wat jy sou, as jy het in die pan so gebraai het, want het maak nie die omdraai proces so bykie makkeliker nie, en dan verf jy dit gereeld, oor jou groente, terwyl jy dit braai, en dit braai so maar ga gau gau, um, uh, gaar, terwyl jy, jy eenkant jou, jou fillet, lekker braai en so on. Nou ja, kom ons um, luister na um, speciale uh, lekkie wat ek nou vir um, Jillian Shaw, daar van die UK, wat ingeskakel is. Jillian, um, thank you for listening to our program and especially my program. It's the first time th I think that, that I'm aware of the fact that you are listening to my program. Maar jy is een boere-maisie, um, kom van een boere-familie fam af wat nou in die UK blij, en jy en jou mama en um, ek het special jylle twee, een likkie, en het is my so mooi, een van my groot um, ginstelinge van alle tyde, Alabama, and God must have spent a little more time on you. Geniet het! Can this be real? How can I put into words what I feel? My life was complete I thought I was home Why do I feel like I'm losing control? I never thought my love could feel like this Then you change As an angel, it's America. Your love is like a river, peaceful and deep Your soul is like a secret that I never could keep. When I look into your eyes, I know that it's true. God must have spend a little more time. In, in all of creation, all things great and small, you are the one that surpasses them all. More precious than any diamond or pearl. die program is, Zannikais Thuisbakkerij. hm mm, die lekkerste koeken, kapkijks, tambusies, pasteikies en vele meer. Een koek vir elke geleentheid. Troukkoeken, vir jaarsdagkoeken, themakkoeken en platers. Thuisgebak nes ouma dit gemaakt het. Jam, jam, mmm, mm. Bel nou vir Zannikais en Koedwoed, Kaapstad. Contact de lien van Seil by 021-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 Waar ek wacht nog Kijk nou die langput Roep my nou maar weer Daar is genade en liefde En nog paie meer Kijk nog die al Alweer weggegaan En al wat jy doen Ek sê maar niks. Laat het met jou goed gaan Sien jou weer Kijk daar is kamer met vier muren en geen zon. maar wie is die duivel, en wie sal die liefde kom red? Lewe dame soos jy wil, jy sal altyd laatste licht, ek hoor sereenis iwers in die nacht, en ek vonder wat het was. Kijk nou die lampet. Roep my nou weer, daar is genade en liefde en nog baie meer. Kijk nog is sommer, al vier weggegaan en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer. nou die landpad, roep my nogal weer, daar is genade en liefde, en nog paar en meer. Kijk nog een zomer, al vier weggegaan, en al wat jy doen, ek sê maar laat het met jou goed gaan. Sien jou, sien jou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 Daar hy, nou ja, ek hoop jylle die muziek al geniet tot dis waartoe, ek moet sê, jylle is baie oulik, jylle kan hier so lekker saam met my, en dis, dit maak die program vir mense, maar lekker. Um, nou ja, hierso, um, Corrie Slabbert het gevraag, maar dit is een blief vir haar goeie vriend, um, Herman Koetsie van Springs, wat vandag vir jaar sê, baie geluk met jou verjaarsdag en mag jy sy hoop dat jy een hopskop jillende gillende verjaarsdag met baie blessings vandag gaan heen. Yes, dat met so een mooi wens kan die mens nou seker nie, anders as om so een wonderlijke verjaarsdag te heen heen. En ek het speciaal gauw vir jou een liedje hier in gesnuik, gefnuik en gesniek. Hier is hy. Feels geloof dis jouw verjaarsdag nog jaar is voorbij, ek een zin, in jou oe, al jy het jou dromen gaan krijg, van jou paard, en elke rinboeg, al jou dromen, wat waar, veel geluk, dis jouw verjaarsdag, jy is alles voor mij, wacht die hier, jouw beskerm, You ever your light mag jou klom laks so vreugde net verraad het die bly mag glo nie van herster in die vaarte ver dwaai feels luck dis jou verjaarsdag jy is sades vir my so geluk, luck dis jou verjaarsdag nog jaar In jou oor, jy het jy dromen gaan kry Van jou paard, in elke renboeg Al drome geluk, jou dromen wat waar Veels geluk, het is jou verjaarsdag Jy is alles voor mij daar sê hy, dis natuurlijk ons verjaarsdag, man, en um, dit is so lekker, Herman, om saam met jou te kan verjaarsdag veer, en dit is so lekker, weet, hier op Net Radio is als ons een hele groot groep familielede, dit voels is familie, ons is hier rarig familie nie, familielede en ons is vriende, en ons is mense wat lief is vir Afrikaanse, vir ons mense, ons boerevolk, ons mense wat hier onder die Afrika sonderle eerste skree gegeet, ons is van Zuid-Afrika, ons is af van Afrika, maar ons blij aan die suidpunt van Afrika, dit is ons land ook hierdie, ek is so lief hierdie land nou ja, um, hierdie naweke gebeur aan natuurlijk wonderlijke dinge daar in Bloemfontein jylle weet, ek het verochend um, het iemand van my een ding gesteer wat sê dat daar 1.7 miljoen mense, een van die marshals wat daar werk, um, het iemand van my angesteer, 1.7 miljoen mense het rees aangeduid dat hulle na die saamtrek gaan daar in Bloemfontein mense, weet hulle hoe baie is 1.7 miljoen mense, dit is deskreklik baie en net God kan so 'n ding 'n sukses maak en ons bid werklik waar dat God ons as 'n nasie as 'n volk sal hoor. Maar nou ja, ehm um voordat ek nou hier vrees, ek prekerig raak, ek weet, God is in beheer, hy het hier vir my nodig om sy werk te doen nie, hy wil nie hee, ons moet ons verootmoedig vir hom, maar op een lichte luim wil ek daarom net sê, die volgende ou oh, grappie van Tolla. ek kan nou nie anders nie, ek moet dit nou vir julle speel, dis ook een speciale uh, versoekie, en ek het hom al gespeel op hier radio, maar um, ek hoop dat wie ook al dit gevra het, en wat hou van Tolla um, gaan hier die volgende grappie baie geniet, geniet hom, Ik is Malik. Ik wil net vertellen ik is ehm um, ik had mijn arm groot gehad, je weet ik kom daar die platte land uit en ons had een muur bij op die brood gegeten voor pudding, maar dat was als pudding. <laughs> en er gebeurde er met de bije eh een hele bokker bij elkaar gemaakt. Je weet in dag was ik daar bezig om bokker bij elkaar te maken. En het begon rennen, dus aan die veld stond alleen en ik raak een kraak, een net en een klip en een klipgat. Ik hoef nou daar een beetje set een skill voor die ren. En toe ek nou van die moegheid het ek aan die slaap geraak, had binnen in die klip En uh, toe ek weer wakker skrik, toe het al sterk skiemer, kan nou buitenkant sien, is al sterk skiemer, en hy is toe een trap jane bezig, om nou vir die nacht in te trek, om nou hier te kom slaap, het is hulle plek toe. Toe besef ek nou maar, ek moet nou doodstil sêt, want hulle is nou nou uit mekaar skier, weet, ek is achter, ek kan nie, moet tussen hulle deur, hulle is nou mors doodbuit. Nou sit ek maar doodstil, nou kom hulle in, weet, nou gesêl hulle nog onder mekaar, hier <laughs> is een wat nog een keintje pakje in, hier nog in wat wil vry met die ander in, so pak hulle in, twee ou oh, antjes, ou oh, antjes kom, sit nou stief die meie achter, hy reik me soos een hy kan nie juist reik is aan, nou snaakse reik as hy, en hulle kom pak nou stief in, en so sit hulle nat gereden, hulle stink man, maar later is allemaal kom hem nou tot rust, en hy stilt die zak nou neer, en die klamboyane raak in die slaap, ek sit nou maar doodstil na te hore gebo, ja, sy maag maak so, goem prrr, gooi ho, Charles maar daar kom een reik op weet jy klaar reform. hy wil jou uitsit weet jy, ek sikker net om my kop so boor die walm uit te kry want ek voel, ek sal nou dood van die reik to, ek sikker nou met die in te maak, jy so ou antie sy maag, goem, goe, gooi sy Maar dit vrat. Soos eindje in sierp joen wat nou vrat is. weet, so die reik. Jy kan nie leven nie, broer. Ek sakkel nog so om aas om te so n klein boy hang. Goong, tik, gooi soos, so vrat. Jy se, maar alles slaap dier alles. Maar die heel grot is later so'n blauw wallem in. Hy hang so oor die, die bouje hang. Jy kan nie leven nie. Maar alles slaap. Ek denk later, maar ek moet een plan maak en ek denk by myself, maar ek het my saam marag kool geëet. Ek ga nou self energie stoot. Maar nou voel ek toe by myself, ek moet om nou so der die syf laat lop plat. Hulle nie kan hoor, dat een vreemde geluid, jy weet. Nou stoot ek hem so sag en so. Nou trek en so tussen hulle en my kijk daar ek gehoor dat die Boudjanka Afrikaans praat. Toe daai vreemde klank so tis in hulle intrek Toe is waard hulle, is hulle net so Ah, oh, ah, ah, So groot boe Jan klap so kleintje boven die klip af Hy sê jy moet hier sit skuit soos a mess. lekker ou oh, lion slips tonight. My ooledes kompa was so lief vir hierdie liekie gewees, en alke keer as hy speler, denk ek so aan hom. Nou, um, ek het uh, hier vir julle nog so een en ander vir die lekker braai vlees vir. Nou, as jy honder um, so het, voor die tyd in begin kouk braai, en het dan ag 'n kook kook of sit voor dit jy dit braai so so 20 minute nê nee? voor dit jy begin braai dis sit jy dit in die kook en dan kan jy dit op die rooster braai dan smaak dit ook heerlik ek weet my broer maak 'n heerlike heerlijke, heerlijke kook hoenderpot Um, hy en sy sy um, skoonseen Hendrik, wat ons eker geïd het, en daar vanaf wat ek het probeer maak, maar het proe net die selle assijn en die man, het is het nog steeds baie, baie lekker. So, jy kook die honder en kook voor het dier het braai, of jy kan het vir 20 minuut in soud water, grove soud water gooi, dan maak het lekker sag en baie, baie smaakvol. Ek het het al geprobeer in het werk, soos so, so, O, um, absoluut fantasties. Dan, um, om sommer niet uh, aangename reek by jou praaflisvier te hee, gooi jou ginsling kry boe op die vier vir die aangename reek. Nou, ek weet as um, ons uh, in die verlede, as ons gespit het, die lam lekker gespit het, of het nou een bout is, of het net een lam is, wat vir honeerkie is, al gooi sommer roosmarijn boe op die um, kool en dan bring dit die, die heerlijke geer so in die vleis in, en dit reik ook baie lekker terwijl jy jou braaflisvier raaikie aan die gang het, in soan. Nou, um, hoe om 'n uh, kruisstuk, dit is nou, kruisstuk is die Afrikaans vir 'n ramp stuik, nie, maar neer jou kruisstuk oor nacht in sonneblom olie en woestersaus, voordat jy dit vinnig weers kan te seal, en dan verder braai, soos jy dit verkies. So, oor, laat het oor nacht in sonneblom olie en woestersaus le, ek dink, um, die die olijfolie behoort ook heel goed te werk, so, en um, in my geval sal ek baie graag woestershuis oorsit en dit dan smeer met um, uh, die kokonat kokonatolie, uh, maar uh, hierdie recepie sê, oor nacht en sonderblomolie en woestershuis laat leie vir hom, en dan sê hy hom lekker vinnig op die kante dan lam, wat daar ekstra geer, gooi jy klam takkies roosmarijn of laurierblare in die half uitgebrande vier waarop jy die lam gaan braai, dit rechtig lekker mense, ons het dit al gedoen, dit is rarig, baie, baie lekker. Nou ja, ek gaan nou nou vir julle daar goed sproeg en plak daar op ons blad, daar op netradiosawww.netradiosaw.co.za en dan kan julle daar gaan kry, vir die van julle wat nou nie so vinnig kon die ding kop nie, of... Um, jy weet, a ding kon neergeskryf het, of a document opgemaak het, woordokument, waarop jy kon gaan het gauw vinnig hee, um, moet jy bekom het, weet jy, soos altyd op a vrijdag, sal ek het vir julle spoeg plak en ek gaan het daar vir julle neersit, pikie later. Nou ja, die volgende um, liedje is van Anel, sy noem myself Rocking Eve, nou Anel onthou ek, sy jong dochter, daar in Kelsreveer, sy het um, in ons uh, gemeente groot geword, jy het altyd baie, baie mooi gesing, maar sy sy syng werkelijk waar, baie mooi, sy het diep stem, gee hier die volgende liedje saam my en sy sê ek onthou nog ek weet, so ongister pas klou kuste weer opbou weer van voor te begin my kinders se die eerste aan met die vuur wat binnem en my brand ek kom dan Weer sam met jou Na die blindsterre kan kijk Na al die drome wat ons steeds ontwik Ek ondou nog As jy nog een keer voor my hier kan staan Kan die verder om ons maar vergaan Ek dan Ek het nog een kans van jou weerheid langs my te kan kry Soveel aande hier alleen gestaan nog glei ek en jy Oor een vondansbaan Ek ontdang nog Die donker nacht word dag En ons tyd weer saam te koor Ons eerste drome saam is bezig My, ek het wie my a zo te ge kri A Ja, die een wat so lekker daar syng, is Leani my, die man wat by my staan. Ja, ons het allemaal maar um, iemand nodig wat by ons staan, net betekies om ons recht op te hou, en as ons geval het, ons net een hand uit te steken, en ons weer bykie op te help op die pad, wat ons moet loop, en ek sê vir jou sê, die pad is nie, elke dag makkelijk nie, maar die pad is wonderlik, daar is een pad, en ons moet omstap, nou ja, voordat ek nou hier so filosofies begin raak, wil ek daarom net vir julle so, nog so een en ander, ou, um, uh, die van julle wat nou, na die vorige receptjes die adreses gesoek het, ek het omgespoeg en plak daar so op ons blad, um, net netradiosawww.netradiosaw.co.za, alles in een lijntje, ek het alles wat ek toe disver met julle gesels het, het ek daar gaan plak, so julle kan het daar gaan kraai, as jy daar um, bang is, jy vergeet iets, jy kop drikkend jou vinger daarop, hou dit in, en dan sal hy vir jou daar sla pop kom wat dan sê jy net safe, en dan uh, kan jy dit bare op jou phone of op jou uh, rekenaar, waar jy ook al nou vanaf luister, of jou um, tablet, en dan het jy dit, somme vir altyd in dag. Nou ja, ek het hier um, so, so nog so een en ander vir al, jy, so, jy weet, as jy nabij vis, bly of langs die see bly kan uh, die weet, is vis meer redelik beskikbaar as 'n uh, en as jy nou 'n vissie wil braai op die vuur dan vat jy 'n pisangblaar en jy vou jou vis daarin toe. Dan stoom jy dit gaar bo die braai. Dit vat jou plus minus 45 minute. Probeer 'n um, paste maak van gemmer, sielemon sap in olyfolie en daar sit jy dit bo op die vis voordat jy dit daaro nou toe daar in die pisangblaar. Dis heerlik mense. Ek het in Mauritius um, paar jaar terug, ek dink is so in 2008 dit ek in my dit geëet, um, die, die vluis, die vis wat so gaargemaak is binnen in die piezangblare, dit is absoluut hemels fantastis, nou indien jou vluis vast sit op die rooster, maak het skoon met die draad borsel terwyl dit nog warm is, en dan smeer jy een um, ui daar boe, en natuurlijk nou, het die ui uh, so kopje afsnui, nie laat die, die binneste sap van die ui kan, kan uitkom die vluisigheid, dan smeer jy dit boe oor jou rooster, en dit sal nie jou vleisie laat vast sit nie. Nou, wie van julle onthou nou nog, um, of wat de dak oud genoeg is om te onthou vir die, van die lekker garage parties en soan wat ons gehouwe, nou ek is so bieke jonger ek is die baba van my familie, ons is acht kinders, so ek was altyd die ene wat uitgemist het op die garage parties, totdat ek so 16 jaar oud was, en to hulle nou al allemaal uit die huis, so ek kon nooit saam met hulle na die garage parties toe gaan nie, maar ons het altyd die bevoerige radiostasie, het ons altyd die besaardrag aan garage party gehou. Nou, hierdie ene keer, toe ek nou, ek het so van die gedraai gaan stap, en ek um, gaan bykie water drink, to ek, um, to denk ek, yes so, ek dint nou van dag, aan die garage party daar, en uh, ek het toe gaan kyk, ek kon nie die stokato sinne kry nie, maar hierdie is een van my groot ginsling gewees, en uh, Tommy Delsing om, cry to me, geniet om, vir amal van julle wat onthou van die garage party, so ek hoop julle, julle geheers, gaan nou lekker ver terug, want hou jy daar binnenbouw dans, you on the phone Don't you feel like crying? you feel done to make it better hate hey you Don't be afraid of sal ooit die Beatles, hey Jude, vergeet. Kijk, dit het daarom nou vir jou memories teruggebring, nee. Oh, te wonderlik. En daar sê jullie ook natuurlijk verstaan, nou, um, jy weet, as die mens nou groter is, verstaan die mens nou eindelijk baie dinge moest nou beter, nee. En een um, van daar die dinge wat ek nou vandag verstaan, is natuurlijk, hoe die Beatles vir 7 minute en 4 secondes Hy Jude gesing het, so dat ons lekker kon vry en soen en binnenbouw dans, ay man, het was lekker, het was lekker, goeie ouda. Nou ja, ek het, maar um, die e glas het al amper weer uitgeloop, het is nou so 12, 37. ek kan hier nog net vir so paar minuut, tot nie met ener by julle, wanneer Arlene oorneem by my, maar moet asjeblief nie we weggaan, want die is nog baie lekker muziek, en kan Arlene kook haar muziek is kookwater, en um, ons het nog een lekker keier tot en met drie uur van middag. en in hierdie tyd is jylle nou al lekker lis om te gaan braai, maar, hulle sê natuurlijk dat, um, is slechts ware manne wat vlees braai. Nou, vlees braai is die enigste type kostmaak wat die ware man sal doen. Wanneer een man besluit om te braai, ontstaan daar die volgende kettingreaksie. Eerstens, die vrou gaan koop die vlees en die bykossies. Tweedens, Die vrou maak die slaai, die pap in die saus. Dan gooi die vrou spisserij op die vleis, sê so dit in een bak saam met die nodige braai gereedskap en sausse invad het na die man, wat langs die braaier met die dop in sy hand staan. Belangrik, die man plaas die vleis op die rooster. Die vrou gaan dan binne om die borde en die eetgerij recht te kry. Die vrou kom uit om die man te vertel dat die vleis bezig is om te verbrand Hy bedank haar en vraag of sy nog een dop sal gooi, terwyl hy die situasie onder beheer bring. Weer belangrik, die man verweider die vleis van die rooster en geer dit vir die vrou aan Nou, van die vrou dit en sy sit al die kost gereed op die tafel. Na eet het dek die vrou die tafel af en was al die skolle goed. Almal bedank die man vir die heerlijke braai -poging. Later, vra die man, of sy vrou daar maar aankie afgeniet het. Wanneer hy die reaksie op haar gezicht sien, besluit hy daar is ook niks, wat sommige vrouwens tevrede sal stel nie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 me a biekie meer son, a biekie meer sê, het wil in die sang telke tree, ek al voet kind sal ek altyd bly sluie die deur, ons van die paak, van die bospel stilte, roep my hart, ja ek al voet kind, sal ek altyd bly sal Hier is ek geboore, hier wil ek sterwe, met die blauwlig Afrika asem in my. Dit wat my hart vraag, leeg hier gebare, en die vlakte draak die kind in my weer vry. Gee my a bieke meer zon, a bieke meer zee, twinning, sang, kalte thee, kalvoet, kunst, sal ek alweer lady die dier ons van die paard Van die bospelstel te roep my hart Ja, kalfloedke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 Stap stil te roep my hart Ja, kalf u kind, sal ek altyd Kalf u kind, sal ek altyd Kalf u kind, sal ek altyd Blij Sal ek altyd Die boor van hierdie program is Zannikijs thuisbakkerij Mmm, die lekkerste koeken kapkeiks, tamboesies, basteikies en vele meer. Een koek vir elke geleentheid. Troukkoeken, verjaarsdagkoeken, themakkoeken en platers. Thuisgebak, nes ouma dit gemaakt het. Jam, jam, mm, mm. Bel nou vir Zanniekeis en Koedwoed, Kaapstad. Contact de lien van Seil by 021-592-0858 of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 Daar is hy, dankie Zannie Kijs. Nou ja, as jy hou van wat ons doen hier op Net Radio SA, en jy wil um, adverteer op ons radiostasie dis makkelijk goedkoop en dit is werkelijk waar, binnen enige um, bereik financieel, gaan dit nie vir jou arme in die been kost nie, maar so help jy vir ons, wat vry omroepers is, om op, op die lucht te kan bly, so kontak daar die specifieke omroeper, sit die naam voor, en dan sit jy die at tekenkie, en jy sit Net Radio Of as jy hou van wat ek doen, of wat Arleen doen, stier vir ons specifiek na ons um, e-postadresse die volgende. Of jy kan op ons web thuis, kan jy sê, ek wil baie graag adverteer op jylle radiostasie, op so en so um, omroeperse program, en dan um, weet jylle dat dit uitgesaai word. Ons kan dit vir jou, oh, die tariewe en alles vir jou diergeer, dis baie, baie makklik enige mens kan adverteer op radio. En jy weet, ons het luistergetalle recht oor die wereld, daar duisende mense wat uh, ons kan bereik op een specifieke tyd. En dier ons potgooie bereik ons nog steeds mense, want mense kan oor en oor en oor daarna luister. So ja, ons radiostasies is staal so mee te reken, en is so lekker om hier te kan uitsa, hierdie platform te kan gebruik om ons experts van wat in ander lande woon, ons Afrikaners hier by ons eie huis te um, met muziek en inlichting actuele sake en die smeerste kan um, bedien. Nou daarvoor wil ek so my hee jylle met nou een notaakie maak Um, op een vrijdag tussen 11 en 3 is het ek, Cathy en Arleen. Op Arleen is die tweede deel van die program tussen 1 en 3. En aan 5 namiddag is het een um, actuele saak met Corrie Slabbert. En dan sien we hier um, op een vrijdagavond is het Dr. Tini Eilers. Hy is een uitsonderke lektor by die Noordwest Universiteit. Hierdie man ken die bybel binnenkant, buitenkant. Hy is lief vir God en, sy, en sy, sy woord. En hy bedien met een sachte geest. So moet asblief dit hy mis nie. Um, onthou, vrijdag is het ek van, en alleen van 11 tot 3 um, dan 5 uur is het actuele sake met Corrie Slabbert en 7 uur van is het Dr. Tini Eilers as daar nie een omroeper op daar die specifieke tyd is nie dan is daar altyd heerlijke muziek 24 7 24 uur van die dag is daar op hierdie radiostasie iets aan die gang of muziek of mense wat praat nie weet ons doen baie baie moeite en ons spandeer ure om vir julle die beste programme te anbied, want ons het een passie vir die uitsaai um, wese in die besonder vir radiowerk werk, en um, so kan jy ook luister na programme in jylle eie taal, maak jy sak waar in die wereld jylle is nie. Nou ja, ek um, wil jylle eindelijk nou al moet ek, ek wil nie groetie, maar ek moet nou groet, want my tyd is nou amper voorbij, maar ek wil daarom nog so een of twee liedjies vir julle um, speel wat ek hier het. Kijk, ek kan julle nog baie lang bezig gaan, maar dit is alleenste tydkie, nou nou hier om een uur, maar vir nou is het Nikolaus Lause, so rak ons wereld weg. Questions. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 south Africaanse tyd. Cathy Lau gesels dan met jou oor weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die niets navorsing en inlichting deurgees so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gezinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en manieren om mindere ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamselbehandeling. Weet jy wat dit is?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 Ja, maar hierdie liedjie van Snorkop Dans en Stop, groet ek jou tot Dinsdag. Want dit is die Digters en Skrywers Forum is. Mag jy een fantastische naweek hê. En onthou, braai net 'n ietsie man. Al is het nie een ou frikadelle <musique> nie. Pozong. As jy worst ons. As you hear, stand up for your hands, let your balls go With my arms and my middle, Stop on Drive on Pozants as jy flikker skooi, as jy flikker skooi, as jy flikker flikker flikker flikker flikker skooi. Ooh, maak jy sommer dat ek mee sou snoei van my lyfies, net 'n bietjie heeltyd om my party te join. As jy flak wat swip, as jy flak wat swip, as jy flak, as jy flak, as jy flak wat swip. Ooh, maak jy sommer dat ek goed voorlees, want jy lê like se af 'n bietjie, ek like se letter greep. Oh, dans met my. Dans met jou. Dans op daardie hele jaar van se oud. En nou maar wat da se sussen. Hello, kan ons wou dans met daardie se. No, no. As jy uitbelang, as jy uitbelang, as jy uit, as jy uit, as jy uitbelang. Kan jy maar jou kleer aan my kas Monsoon ki beat us khani yetet next stop and dance take it side and make me lay up for so dance with your arms on my legs to a sexy sound and I'm down so stop on's die on's pause on's as you were some of for a lady creamy on, stop on's with your arms on my head can us got to your and dance and I'm down so stop on's die on's pause on's probably the matter play lady please wise with your arms on my hips got to stick you dry and dance and I'm down so stop on's die on's pause on's as you were some of for a poor, laddie, With my arms and my middle go to your love to prove And then dance ons, stop us Drive us, pass us Hold on, hold on, as you like to dance You can always be a bit difficult to get Come on, as you get a little bit to make And feel the rhythm, let you talk a little bit together Drive me like pudding And my dog, sit my auto hand up your head And drop, stop, stop, stop. Dance with me, dance with you Dance with us all the And all that we're seeing is a hello Can us walk down so dark say no no As you eat, relax, relax And as you eat, as you eat, as you eat, relax Can you make your hair and my cast come on? So long as you know, we're not always going to stop and dance Check it out, dance Set your arm all right, so sexy, same And I'm dance on, stop on Draai on, boz on As you wait, come on, let the cleavage ones With your arm all my model, go on, schottel y'all And Stop ons, draai ons, pause ons Trap het uit en maat het uit, laat die leefjes zwaai Zet je arm om mijn juffies, laat een stikkie draai En dan dans ons, stop ons Draai ons, pause ons Als je hoort, sta maar voor, laat je balken toe Met mijn arm, van mijn middel, gaan je liefde proef En dan dans ons, stop ons Draai ons, pause ons Hey!